بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن قيل يجوز أن لا يكون مسبوقنا بكون آخر أسلا كما في آن الحدوث فلا يكون متحركا كما لا يكون ساكنا غرض د شرح رحمت الله ليله تعلق د دې شرح نه د ری دي اول نقل د سوال او لای غین د دو جوابم دویم اسباده سو غره د قیاس مذکور دویم دریم ذکر کوي اسبات لپاره د مقدمه ثاني اسباته کبرا کوي حاصلدار رونمګه او تاسې خبرداراره شروع کړې وې سي اعراض د حادثې ځکه د بازو حدوث هغه په مشاهده بند معلوم ده د بازو حدوث هغه په دلیل بند معلوم ده لکه د مثال ذکر کړی وو چې تاسو næست حرکت دی شروع کې او دا پهسترګ معلوېږي چې مخکې نو وي پیدا او سکونه غ هم حادث دا ځکه پهغه بندې آدم راغئ که قدیم وایي نو بیا به پهې بندې آدم نه را ځکه القدم یوناف العدم. د د دلیل نه سابت ته سوله چې ز دا حادس دي بیاویللي و چې یان هم حادس دي لها لا تخلو ل الحوادث دا سغه وکلما هذا شانه فهو حادثنا فلا عيان حادثنا نو دیغه د پارم د دلیل فن مد دی قیاسی اقتران حمل سر ویلو ویلیو چې عیانم حادث دي د کده خالی نه دی له حوادثونه اېثبات د صغراي کړي چې د خالی نه دی له حرکت او سکون نه حرکت او سکون وسمو ګټاسي ویلې دال قبل دی حوادثونه دی وللهقبې د هووادي سونه دي د وجهات چې دغه نه دا که کېدل د دی, دی کوونه هوفییځین وي نو دا بهخه مخه مسبوق وی په یو کوونې آخر بندې هغه بل کوونه که په دغهیز کې نو تهویل ل کېږي سکونه که هغه بل کوونه هغه په بل حز کې راغلی وو او دغه کوون په بل یز کې راغئ نو دی تهویل کې د حرااکته په دغه ټکه باندې سایل سوالو وکړه په دې خبر خبرون پويسي وي دا پرونه یې درسو په دې خبره باندې سایل راغی نه اشکالو وک وی ویلې چې آئند راغلې وي عقد مسبوق بالکون لسروینه تر څه دا خبره کې چې تر دا خبره کې چې عیان به یا مشتمل وي په حرکت باندې یا به با مشتمل وي په سکون باندې دا خبره سې نه ده زکا حرکت او شکون احل تثابتی گی چه کلا دا ثابت سی چې د مسبوخ د پا کونی آخره خو اغا بل کون به یا پا دزا خیز کیوی یا په خیزی آخر کیوی که اغا بل کونه اغا پا دزا خیز کیو ور تا شکون ویلی کی اغا پا بل حیز کیو نو بیا ورته حرکت ویلی کی گی زیاه ما چه دا پا کې که لسر ضروری دنه ېين د راغلی وي مسبق بل کوون دیله سره وينه کم في آن الحوس نو یو آین پیدا کږې نووز دغه زمانې د پیدا کې دوکې د د مسبوقیت اغا په بل کوون نه د راغلی نوای به اوس د د دپاره کوون پیدا کږې کوون هو فيښ ځنه مسکې خو دده دپارهغا کوونې آخرله سرهستنه چې د مسبوق بل کوون اغا کوان مقصد د حیا ذکر نو لونور تشک کن ويا او یا پبلکه ثابت کونه بیا ورته حرکت او وی نو په زمانه د حدوث کې خود د لپاره مسبوقیت له سره سن نو له عین راغی نه د د لپاره حرکت راغلی دا او نو نشکون راغلی دا نو څنګه دا خبره کوي چې عیان دا خالی نه دی له حرکت او لسکون نو اعیان راغله نه حرکت راغی او نه د د لپاره سکون راغی خ سوالی وکړ د سوال پقیه تا شوپ دی جن وور سوال سګه راغئ چې تا پروندع دا کی واسه چې خالی خالي نه دي له خراقتهلو سکن نه وجه داوه چې اوین کې دا ضروری دا چې د بخام مخ په کوونه هو پخ ین بهبي نو اوس دغه کو هو پیخي زین نه دا به مسب م پ کو آخر بندې هغه بل کو کفبل بل کې راغلی او ورته حرکت ویل کیږي که هغه بل کوونه په دغه حیاذ کې ونه ورته سكون ویل کیږي سایل راغوي ویل چې دا زله سره نه. چې اعیان دغه د فارده حرکت او سكون ثابت وي زکه زیا ما سی عین فانل حدوث کې راوخله په زمانه دی پیدا کېدو کې چې نوی معرض دی وجود تراوزی په دغه زمانه کې سیکلته دغه عین واخلنه د مسبوقیته بل کوون نه د راغلی چې مسبوق بل کووندننه نوونه حاکت ثابتتیږیا او سکونه نو څنګه دا خبره کې چې آان دا به خا نهوي له حاکته اولو شکون نه دی راغېله دی دو جواب به اول جواب دا وکهه چې ساح بعدې ما په مطلب ته پوه شو نه مطلب دمالله د نه چې حرکت او سکون په دی کراسی هغه داوو چې پهې سره ددي آین حدوز د ثابت کما ذکاته کلا په د کی حرکت امراغه او حدوث او سکون امراغه نو دا خو دواله حادثو نو کوم شیته محل د حوادث وی خالد د حوادث نه نی اغه قدیم کیدل نه سي نو ديبم حادثي و ستاد اول نه خبره او کلا سي هاغه عينا چه په زمانه او په ان الحدوس کې واخلې نو چه کلا په ان د حدوث کې وي خدي حادث ده د حرکت او سکون هم ثابتول دي لپاره چه په دې سلامات دي عین حدوث ثابتو چکله تا اغان ذکر کړه چې هغه په آنو حودث کی وی فسبت المطلوب نو حودث ثابت حرکت یو کنی که سکون ویو کنی نو مقصد د مګل دغه دواړو نه اغا صوبت او چې حودث دی اول نه راغی نو اوس حرکت راغلی ویو کنی راغلی مقصد ثابت ده مدعا ثابت ده مطلوب حاصل ده او یاده ان څه بعد ما مطلب ته وایو نه ما دا ویلې اعیان بخالی نویله حرکت او لسکون خو مراد له اعیان نه هغه اعیان دي چې په یغه باندې آثار او ازمان تیر تیر سوی وین په یغه کې تعداد دي اکوان راغلي وین لکه مثلا افلاک سورو سماوات سورو نو په دې باندې هغه ډیر اکوان تیر سوی دي او دا رنګه په دې دي باندې ډیر آثار او زماني تیر سوی دي اوس په دې ډیر زمانو کې د حرکت او لسکون نه خالې کیږي ذکا چې کاون په د کې راغلی دا کونه په هیڅ یزنه او زدا خامخ مزبوق د په کونی اخر اوس هغه کونی آخر ګوره کاغه په دغه هیڅ کې و سكون ده او که په بل کې حرکت ده نو د ما خبره یو قسم اعیانو متاله ده او تا بل قسم اعیان ذکر کړی دي تو په دې سره ان د ما خبره په هغه اعیانو کې ده چې دی یووی حدوث استدلالی په دلیل ثابته چکه خلنه دی له حوادثونه کوم شي چې خلنه ویله حوادثونه غاديږي نو دا به هم حادثوي او دا تا تاسو کوم سايله ذکر کړه دا به هغه عیان ذکر کړه چې حدوث دی مشاهد دا په معلومی معلومي کې څنګه نو پیدا کی نو څه لې فوي جواب موږ یې چې مراد دې مغلا عیانونه کوم عیان دي چې حدوث ثابت او مستند دلیل را او تا سايله هغه عیان ذکر چدې روې حدوس هغه مشاهده په پسترګو معلومیږي دغه نه وي پیدا وسو نو له هازه په دې باندې هیڅ کار او اعتراض نه واریږي اوس دا خبره د ذکر کېږي چې اوس حرکت او سکون ولې دی وي حرکت او سکون ځکه حادثه دي چې دا ډول لخلبلې د اراضو نه دي ځکه مخکې د اراضو لپاره درې مثالونه ماته ذکر کړیو یو پیغي کې اکوانو د اکوانو د نه حرکته او سکونمو اوس د غارض ولې حادث دي وې د وجناته د غیر باقی دي کوم شی چې غیر باقی وي بقا نه لري ادم فرازي اغه سوی حادث قدیم وي نو القديم ينافي العدم پس دا کلی ځان سره ملحوظه ساتي العدم چې کله قدیم وي نو په ادم نه راځي او وڅې کله دا غیر باقی دي او عدم پر ازین معلوم عدالت دا حدیث دي اوس غیر باقی ولیدی وی غیر باقی دی او جندی چې اعراض کومه کا باقی ويایو دسی ویایو چې الاعراض باقیه تن باقیه تن څه غته سره اسم فاعل مشتق ده حمل دی مشتقی په یو شی باندې تقاضا دی قیام دی مبدید دی شی کې له دغه شی سره لکه توای زیدو زاربون د ضرب له سره قایم میکنه وشکل دی ویلته على اراضه بقيه تن نو دغه بقابه دي اراض سره قائم سي او بقا په خپل یو ارض ده نو فلزم قيام العرض بلا عرض و انه محال قيام دي عرض له عرض سره راځي او دا کېدلی نسي ځکه عرض چې قائميږي له جوهر سره عرض چې قائميږي له جسم سره او دلته قیام دي عرض له عرض سره راغي دا محاله نو مستلزم محال رني مقال محاله نو د دې وجنه بقا دي دوی لپاره محاله شو په دوی باندې په دوی باندې فنار اغلهله په دوی باندې ادم راغی او دغه ادم دلیل دی حدوث ده ځکه چې که قدیم وای نو بیا خو په دوی باندې ادم نه راته ځکه القدیم ینا فی العدم دلیل څه تاسې په حقیقت وایسوي او یا دویم دایې ته حرکت دا هم حادثه ولی ځکه په حرکت کې استقرار او عدم سو باتوي په حرکت کې اغه استقرار او عدم ثبات وین نو څه کلا په حرکت کې اغه عدم صبات او عدم استقرار راغی تقضی را را او تیرېدل وختمېدل په دې کې راغله نو صبات سبب دې دې لپاره رانه غي خو په دې بندم په نارغله او کوم شی بند چې را اځي اغه قدیم نوي نو معلومه شو چې دا هم قدیم ندي نو څه قديم نو شول نو معلومه ده د دا حادثه نو حدوث د اراض هم ثابته او حدوث لپاره ده اغا نہ حودس د دغه حرکت هم ثابت سو او د سکون هم ثابت سو باقی د ذکر کوي اس باده کبرا چې کوم شي خاليل حوادث نني اغا بو ولي حادث وین پرونه مغو تاسې التقیا ذکر ک چې اعیان ولي حادث دي ليفل انها لا تخلو عن الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثنا فالاعیان حادثنا اس بعد د سوراخ موخه پرونه راستی اخته یو تفصيل <سؤال> ذکر کوم اس بعد د کبره وکي چې کوم شي د حوادثونه خالي نه دا به ولي حادث وي وې دې وجنا چې کوم شي خالي له حوادثونه نه ني پدې کې حادث راځي کدام غ قديمو ګرځو نو لازم بوسي ته حقو کو شبوت د حادث په ازل کې لكن طالباتن فل مقدمه مثله وجد بوت لانه tali دا خو ظاهره ده زکه حادث کدا په ازل کې موجود سي پلايكون حادثونه خلف لازمي دي وجد ملازمه دا څه لازمره چې بیا به دغه حادثه ازل کې موجود سی وی وجد ملازمه اداره چې دې خالدې حوادثونه نه نوي کډېمغه قدیم او ازلی و ګرځو نو بیا به خامخاله د سر دغه حادثه وکنه ځکه دا خو ته چې لا تخلو ان په په نو دې وجنا نو دې وجنا چې کوم شی خالدې حوادثونه نه ني هغه به خامخه حادثه وي هغه ازلی او قدیم نسی کېدلی بس کی سبق وښه شوه څو خبرې وښودي 3 یوه نقل دي سوالو وکړې یغې نه دوه جواب وکړه دویمه اثبات د شګرا ذکر ک دي قياس مذکوره او دریمه د مخنیق قياس لپاره هغه د کوبرا او د مقدمه ثانیي اثبات وکړه فینقیلاکتوک یی فیا تراس کی جوزو روا ده الله یکونا مسبوقا بکونن اخرت جای دی وی هغه د مسبق په غو نه اخر نه بالکل یا وی مثال به نه چیرته دی ولینا کما فیان الحدوث لک تاز یو جسم پیدا کیږي فلا یکون متحركا کما لا یکون ساکنا ندام د نه متحرك د نه ساکند نو تاسو څنګه دا خبره کړئ چې اعیان له حرکت او له سکون خالی نه وي نو اعیان راغله له حرکت او له سکون که نه دول <سؤال> نام گیا یو حاصل <سؤال> منع لا یزرنا دغه منع مکتتوان رسې له ما فيه من تسلیم المدعى زکه په دې کې تسلیم د مدعا ده څنګه تسلیم د مدعا ده د حرکت او سکون پر عین کې مقصد یې فارزه وړل دي د دې حدوث ثابت کو او چې ته داول نه دی چې اغه اعیان چې په آن کې واخله نو حدوث یې تا د مګه مدعا ثابته شو کنه او دویم راړه چې خبره د مګه په اغه اعیانو کې وا چې په یغه باندې ډېری زمانې تیرې شوی وي نو چې ډېرې زمانې په تیرېسي وي نو خامخا په دې زمانو کې دې په یو حیثیت کې وینا او دا به مصبوکه مي په یو بل کاونه باندې نو هغه کې دل ک په د زحیز کې سكون ده او که په بل کې حرکت ده یا تابیر بدل دل سي وي چې خبره د موږ په هغه اعیانو کې و چې حدوث دی یو په دلیل ثابت وي او تا په مثال کې اگر ته ویلې ها چې دی یو حدوث مشاهده په زمانې دی حدوث خو تیوینه قولنا يا ايها الظلمان على زرنا دا مقتتوان رسوي ما فيه من تسليم المدعاة ذكا بديكي من الدمو دا دي تحدوث دي دي اعيان دا علا ان الكلام على ولدنا دو يمجواب داكو ما سي خبر دي مغا باغا اجسامك دا تعددت فيها الاكوانو سي بديكي دا كوننا متعدد راغلوي وتجددت عليها الاعصارو او بدي نوي نوي زماني راغلوي والازمان واما حدوثهما هرج حدوث ده حرکت او سکون ده فلانهما من الاعراض دال قبل ده اعراض نه ده اعراض باقی نه دي ولکه اعراض باقی سي فیلزم قيام العرض بالعرض و انه محال هو پیدا قيام ده عرض بسنگرشی ځکه چې تویا چې الا اعراض باقیاتن فاعراض بند به حمل د چاوکه دي, دي باقیاتن باقیاتن مشتقه کنه حمل د مشتقه قزا ده قيام الم مبدئ کی نو مبدئ ده لپاره بقا ده بقا به د اراضو سره قائمه سي نو بقا په خپلم عارض ده اراضو م عارض دي نو قيام د عرس را عرس سره راغی نه او د محال ده وهی غیر باقیه نداباقنه دی ولعم ما هيت الحركه او بل داسه حقیقت دی حرکت دا وی له فيها من انتقال حالنا فدیک نقل کېدل دی حالت وی حالنا دیو حال وی له حالن بلرا تختزیه اغه غواړي مصبوخیت بل غیر ازلیت دی سره منافده ول ان کل حرکتنا دویمه داسه دا دا هر حر حرکت دی د مدار را غلی وی علاه تغزی په تیرې دلو بندي و ادم له او په ادمه سبات بندي نو سبات نوی ورلره فنا بند ور بندي razi pokum che se adam razi aga qadim keda le si ye kana na da hadith wi zaka parun ma gowta che ko lele da al qidam وکل سکوننا او دارنګ هر ساکنه هغه جایز زوال ویل ان کل جسمنا زکه هر جسم ما قابل لپاره حرکت وی به ضروره بداهتنه وقد عرفت او تا پرن پیزندلې ودا خبر ان ما جزو عدمه چې کوم شی ادم جایز وی امتنعه قدمه هو قدم دې دا محالوي وی و اما المقدمه ثانيه هر اثبات کبرا دا ان ما لا يخلو هر غشي شی چې خالی نه ویله حوادث نه له سببته فی الازل نه دا بحادث وي قديم نسی کده ولیک قدیم او گردش ویلو سبب تفل ازلی کده په ازل کراسی لازم شو بوتل حادثه فی الازل نو ازلی بو په ازل کراسی وهو محال دا محال ده زکه بیا لازمیگی خلاف مفروز